tuianze shule ya biblia kwa kitabu cha matayo mlango ule wa saba leo ni wiki ya nne katika mlango wa saba kitabu cha matayo e, wiki ya nne mlango wa saba kitabu cha matayo e, wiki ya kwanza ya pili na tatu tulikuwa mle na leo ni wiki ya nne ni somo la nne linaanzia katika mstari ule wa ishirini na nne Usura 24 mpaka mstari wa mwisho kabisa ambayo ni mstari wa 29. Kichwa cha somo la leo, kichwa cha somo, ujumbe mkubwa unaopatikana humu unasema kujenga juu ya mwamba ama juu ya mchanga. Building on the rock or on the sun Kujenga juu ya mwamba ama juu ya mchanga. So kuanzia katika ule mstari wa 24 anasema basi kila asikiae maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba mvua ikanyesha mafuriko kaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ili ishanguke kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba na kila asikia hayo maneno yangu Asi afanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga juu nyumba yake juu ya mchanga ikanyesha, mvua akaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ili ikaanguka nalo anguko lake lilikuwa kubwa msari wa shina nane hatutoe endelea nao kwa sasa Tumesikia kuna wajenzi wawili mmoja anajenga juu ya mwamba mwingine anajenga juu ya mchanga kristo anasema yule anayejenga juu ya mwamba nyumba yake itabaki imara leo hii maisha ya wa wakristo ya yame ya, ya, ya juu ya mchanga na yanaanguka ndo ndo uzao wa Kristo zimekufa uzao wa Kristo umekufa watoto wa Kristo ni wa ovu maisha ya mristo ofisini ni mrarushwa magonjwa vita vinakuja juu ya uso wa dunia hivi vitu vyote Ndiyo mfano wa mvua na mafuriko na na kupiga nyumba na kuanguka chini. Hapo ni juu ya ya, ya Lakini Kristo anasema, badala yake ninakuomba ujenge juu ya mwamba Mwamba ni imara. Mwamba umeshikana na nchi, kwa hiyo eh, hakuna nguvu itakayokuja kuja na, ku, eh, na kuhatarisha ile nyumba. Eh. Kwa hiyo hiyo ndo maana yake kwanza kwa ujumla wa watu. kwenye vipengele kimoja baada ya kimoja, lakini hiyo ndo maana yake. Ni, ni ile mienendo ya maisha yetu. Eh na ina maana mbili, ina maana ya kiroho na ya kimwili. Maisha ya kimwili ni nini? Ni haya tunao sema maisha yetu ndoa za wakristo. Eh, eh, mahusiano ya, ya wakristo, mtu na jirani yake, mtu na ndugu zake. Leo hii watu wanaouana ni wengi. Eh ni watu wanaouana inaitwa homicide. Watu wanaoa majumbani, mume na mke, mtu na ndugu yake, eh na wengine wakutana ni wakristo vile vile. Na Mungu hapa haongelewi kwa Kristo, naongelea wanadamu wote tu msingi. Mungu ni Mungu wa wote ujue. Eh, kwa hiyo anasema sasa msingi wa kujenga juu jua mwamba ni nini? Na msingi wa kujenga juu jua mchanga nini? Msingi wa kujenga juu jua mwamba ni kuyasikia maneno ya Kristo. Maneno ya Kristo ni nini? Ni haya. Ni Biblia. Hii Biblia ina vitabu sita Kitabu cha kwanza kinaitwa Mwanzo, kina sura 50. Unaendelea vyote mpaka kitabu cha mwisho kinaitwa Ufunuo kina e na milango 22. Yesu anasema mtu anayesikia yale maneno yake na kuyatenda huyo kuya umejenga juu ya mwamba. Sasa kuna namna mbili ya kujenga juu ya mchanga. Unaweza ukayasikie ukasikia uka usiyatende, hapo umejenga juu ya nini? Ya mchanga kwa sababu umeyasikia au usiyatende. kuna kosa jingine ambapo unaweza pia ukajenga juu ya mchanga, kutokuyasikia. Nani anahisi kwamba kwenye shura ya kwenye unadhani Watanzania wa Kristo walioko Tanzania. Wa Nani anahisi kwamba kuna mtu kuna asilimia ngapi za Watanzania wa Kristo wa waliowahi kusoma kitabu cha Waamuzi kuanzia mlango wa kwanza paka mlango wa 21? Sasa hawa Watanzania ambao hawajafanya hivyo wamejenga jua mamba au jua mchanga? Kwa nini jua mchanga automatically? Honi jua mtakao jumu hawajasikia maneno. Kristo anasema ni mtu anasikia maneno yake na kuyatenda. Kuyo amejenga jua mama. Sasa wasio sikia ni wengi. Waliosikia wachache hawakutenda. Lakini Mungu bado ni mwenye rehema. Eh, anasema katika kitabu cha anasema hata sasa Bwana asema "Nirudieni mimi. Bado nitawapokea, nitawaponya, nitawatakasa." ungo Tuna tunawe unaozokuwa unaniambia unaweza nyumba kumi juu ya mchanga Mungu ukaziacha ukaanza kujenga nyumba nyingine kumi juu ya mamba bado Mungu akazithibitisha akazi, akazi zile nyumba lana ananielewa Mtu naweza kuwa ulijenga ndoa yako juu ya mchanga ukaanza kuikarabati ukaihamisha hamisha ukajikuta nyumba ile ndoa umeitengeneza imejengwa juu ya mamba ikawa imarate tena Je, Jeeni rais hapa na lana rais kwamba ni rais kuhamisha nyumba Nyumba chache zinahamishika. E, kuna aina ya nyumba chache zinahamishika. Wakana kuna vile vibana vibana kama vya Masai, wanaahamisha. Unaweza ukatoa kwenye mchanga kwenye, kwenye mwamba. Lakini nyumba nyingi ni za kudumu sehemu moja. Amen. Siji kama tunaelewana kiasi chake. Eh katika kitabu cha tuta, tutaenda kwenye mpangere. Twende katika kitabu cha Ezekiel. Ezekiel mlango huu e, um, mlango najua mtumishi anampenda kwa hiyo nimeuleta tu kwa ajili yake. <laughs> Eh Ezekiel eh, kwa yetu wote eh, eh, resasina tatu, resasina moja, Nao huja kwako kama watu wajavyo Nao hukaa mbele yako kama watu wangu Eh chapter 33 verse number 31 eh, azema, nao hukaa mbele yako kama watu wangu Nao husikia maneno yako wasiyatende. Hii na uhusiano na matayo Mathayo 7 sema mtu atakayesikia sitendi. Na hapa Mungu anawasema hawa watu kwa, wa Ezekieli hawa hawasemi kwa uzuri. Okay, nani yuko tayari hapa tulipo tuna tunaposikia tuna hapa? Nani yuko tayari asemwa mimi mimi nataka nisikie maneno ya Mungu na kuyatenda. Naomba mkono juu. Nani ambaye anahisi kama anataka asisikie? Jamani tusikie maneno ya Mungu. Alafu ni matano sasa. Leo hii wa Kristo wengi tu na naomba hata kama nikushtumiwa nishitumiwe lakini nisem ni naachie ni niseme. Wa Kristo wanapenda kusik, ku, kusikiliza magazeti, kusoma magazeti. Hawnataki kusoma Biblia. Sasa ukisema kitu kama hicho, mtu anatoka anaanza kukutukana. Kweli sitakuwa au nionevu wa kiasi gani? kusema kwamba watu wanapenda magazeti kuliko biblia utakuwa umekosea umekuwa adui yao paulo anasema je anasema katika wakorintho wa 2 mlango wa 12 mlango wa 12 paulo anasema je nimekuwa adui yenu kwa kuambia ukweli e, etoeni kwenye kwenye waragalatia eh anasema kwa kusema ukweli ndio nimekuwa adui eh by telling you the truth am i might become your enemy Eh. Sasa Ote tunasema kwamba hakuna mkamilifu mmoja kwa mmoja mbele za Lakini Mungu kila siku? Eh, Mungu kila siku. Eh. Eh. Mwamba, mwamba, ni Kristo. Ku, ku, kuangalia kwamba ni, mwamba ni nani. mwamba ni eh. katika kitabu cha katika kitabu cha ukulito, wa kwanza Eh wa wa kwanza mlango wa 10 msura wa kwanza tujenge juu ya mwamba anasema mtu anaisikia maneno yake amejenga juu ya mwamba Mwamba ni nani hemto wa kwanza mlango ule wa 10 first Corinthians chapter 10 4 Eh mlango wa kumi wa wakwanza Mwamba kwanza ni nani E. Isafari ya nasema hivi Wote wakanywa kinywaji kile cha roho kwa maana waliunywa mwamba. Waliunywa Mwamba wa roho uliowafuata na mwamba ule ulikuwa Kristo. Kwa Biblia inaposema mwamba inasema habari za Kristo. Jenga mashako katika neno la Kristo. Jenga yako katika kitabu cha Zaburi, jenga maisha yako katika kitabu cha Wapoliti, jenga yako katika kitabu cha Ufunuo. Leo makanisa mengi hayataki kusikia habari za kitabu cha Ufunuo. Ana kwambia Kristo kutuchukua na, na nini? Eh, pana, Hayo kabla ya mambo hata kuja lazima watawatia magerezani. ndani wat, wat, wat, kutakuwa na nyakati za za, za dhiki. Paka atakapofunuliwa yule as mpingamizi, anti Wakristo hataki jenga mashao katika hii hiki kitabu wewe unaamini? Hiki kitabu kinaitwa Biblia. Tuwezi hata siku moja ukakipinga. Uka, uka Ukikipinga unajipinga. Eh, hiki kitabu. Tukikipinga, Mungu akasema hivi, akasema anakuja mpinga Kristo akasema hayupo. Ufikiri kujua kama ni kama unapiga ngumi ukufuta mgumu. Unajidangaa. Tunajidangaa. Lakini tukikubaliana nacho, eh? Biblia inasema katika tofauti. Anasema katika kitabu cha Ezekiel na katika kitabu cha Ufunuo. Same uh, Ezekiel kitabu akile kikao kitamu mdomoni na akasoma Ezekiel Na Ufunuo wa Yohana alipewa kitabu kili, kidogo akile. Kilikuwa kitamba lakini Mungu Amina. Mungu mladi tu ulijue kulielewa na kama ulijui tafuta roho wa Mungu anakopatikana atakujulisha lakini hutampata kwa kwa, kwa kukoteza wala kulala macho siyo na mambo nenda kwenye kanisa lilojawa roho wa Mungu nenda kujifunza Biblia huwezi kaja hapo ukatoka bila kuelewa Biblia hata si tu, watu tutasikia tusiyatende lakini tutaielewa sisi bien eh? wao mambo ni Kristo eh eh mm katika kitabu cha kumukumbura torati afu tutoka pale turudi e, twende kwenye kumukumbura torati mlango ule wa 32 Nitoe ni mifano tu siem chache yenye agano jipya tumeshaona niikuwa na misali mingi sana Isaaya Zaburi saa nyingine Daniel Daniel kwa mfano kuna jwere lilitoka likapiga yeshamamra na Nebukadnezar eh yesanamu la dhahabu na fedha na shaba na na chuma Kicho changanywa na, na matope na udongo. Ili jiwe lilipiga likawa kubwa kama mlima vivyo nasema ilikuwa ni Kristo. Eh. Eh. Anasema tazama ninaweka mwamba katika Israeli. Eh, anasema anasema ni mwamba wa kujikwaa. Kristo ni mwamba. Ukitembea vibaya juu ya mwamba, nani anashau kutembea juu ya miamba? Miamba sio sehemu nzuri ya kutembea. Unaweza ukajikuta unajikwaa unadondoka na Anasema eh, anasema jiwe lolokataa waashi jina jingine la mwamba ni jiwe. Eh? Jiwe lolokataa washi, nini? Akimaanisha kwamba anasema lile jiwe limekuwa jiwe la pembeni. Anasema Siendi si ni kwa ajili ya muda. Anasema sema na lile jiwe mtu litakaye mwangukia litamvunja vunja vipande eh liangukia atavunjika pale pale na litakaye mwangukia litamusaga saga na alikuwa anasema ni Kristo e, sasa huyu ni kweli sio kweli wa kibiblia sio sasa, sasa tufanye tusiuseme watu ukisikia habari za jiwe kuanguka eh Kristo ndatupeleke Kristo tunapenda kule kweli na ndio sasa anasema hakuna Mwenye upendo mkuu kuliko huu katika kitabu cha Yohana mlango wa 13. Eh? Wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ni nani alishawahi kufikiria leo hii hata ukua na kupenda mtoto wako asigani? bomu, hutajua umemwacha wapi? Utakimbilia huko kwa mtoto mtakuja mbali Hakuna aliyeyo tayari. Lala mini ndio mfano niliotoa. Nikikipiga bomu hapa, tutakavyotawanyika kila mtu mwenye mtoto hatajua yule mtoto amemtupa wapi eh wasi tulio na watoto maeneo eh? haya lakini Kristo anasema mimi nimewapenda eh? sasa naomba turudi pale tulikuwa twen kwa vifungu viatu kwa ajili ya muda kwa ajili ya muda nataka hii sura tuimalize leo wiki ijayo tutakuwa kwenye mlango wa 8 wakati wa cha Mathayo wiki jayo tokoi mlango wa nane eh, wiki jayo kwenye mlango wa 8 tutakuwa pale. Mambo ya kujenga juu ya mwamba. Ni nini tunatakiwa tujenge juu ya mwamba basi? Maki haishi kusema wanaenda kajenge juu ya mwamba, unajengaje juu ya mwamba? Tumeshaona mwamba ni nani? Mwamba upi? Na ni vitu gani vinavyo ashiria kwamba huu ni mwamba? Ni neno la Kristo, ibada ya Kristo, mahubiri ya Kristo, eh, maelekezo ya Kristo, sheria za Kristo na nini hiyo vitu? Sasa Tunafanyafanyaje kuchukua lile jengo letu na kulituliza juu ya ule mwamba? Na kinyume chake tutakao tunaongelea kinyume, tutakao tunaongelea mbele na nyuma. Mbele ni kujenga juu ya Kristo juu ya mwamba na asiye fanya hivyo kwa sababu nyingine yuko anajenga juu ya mchanga. Nimeelewa? Ndivyo no. ilivyo. Kitu cha kwanza cha kujenga juu ya mwamba katika maisha yetu, wokovu, salvation. Wokovu wetu lazima ujengwe juu ya mwamba ambao ni Kristo. Nitang'ia kusema hivi. Watu wakristo wengi wamejenga wokovu wao juu ya vifuatavyo miujiza juu ya ishara juu ya, ya siku kwa mfano anakwambia kuna watu dini yao ni Sabato wamejenga juu ya siku ya Jumamosi eh? juu ya wakuwa dini kuna watu Mungu wao ni ni ni ni masana kwa hapo umejenga wokovu wao juu ya Maria Maria kuna watu anajenga juu wa wao juu ya papa na wale watu hata kuwauliza Kristo ni nani kimsingi wanaweza kukuambia 1% 99% wanaweza kukuambia bali za papa na ukuwa lazima wokovu wetu ujengwe juu ya kitu hiki kimoja mwamba ambao ni Kristo wokovu wetu tunaona namna kujenga kwa hivyo tuliposoma kwenye matayo mlango wa saba mstari wa 22 alisema kuna watu mstari wa 7 hii somo la wiki iliyopita watu wataenda kwa Kristo wamwambie tulifanya tuli miujiza tulifanya ishara yani wokovu wao wanaoenda nao kwa Kristo kwenda kujitetea mbele zake wanakuja na miujiza na ishara na kufufua wafu na, na, na tena matendo mengi mazuri wengine watamwambia mufua na suluhu bini tulikupo mahubiri peke yake hapana lazima yani mahubili atoke kuwa kusikiwa masikioni yabadilike yawe wokovu wokovu ni kulisikia neno la Kristo na karibu mda wote lazima lisikiwe na, na mhudhili lazima mpate muhubili. uliingia masikioni lishuke moyoni liaminike ukishaamini utamke kwa kinywa chako eh kwamba Kristo yeyote atakayelitia jina la Yesu Kristo ataokolewa lakini ukisema niko kwenye kanisa zamani nilikuwa sijui kunena kwa lugha anaanza kunena kwa lugha katao chochote amesema huyo mtu hajajenga juu ya mwamba huyo ambaye ukristo uh, uh, uh, wake umejengwa juu ya chachacha chacha. na vile maneno ni ya uongo ukimuuliza kabisa ndani ya moyo wake kabisa kwamba hayo maneno ulijifunzia uli wapi anasema nilifanya kujifunza kwa mtu mwingine na mimi eh haya wengine anaangalia ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana kwa ana, watu ana, umejenga juu ya kitu kinaitwa maombi amenyesho kweli ni juu ya neno lililosikiwa linalohusu wokovu eh likaaminiwa likaakiriwwa hapo wokovu nimepata basi na si kwa matendo sasa ukisha anza kuchanganya na matendo yako mazuri mtu anakuambia ah uwezi kuokoka mpaka una matendo mazuri hapo tayari naye huyu mtu kajenga nusu juu ya mamba nusu juu ya mchanga hembi niambie nyumba ni imani ya krosha ana hata maadam kuna ka kipande kamchanga ndani yake ujue hiyo nyumba inaondoka unakatika tena itadoroka vibaya zaidi eh kwa lazima tujenge eh lazima tujenge wokovu wetu katika mama ambaye ni Kristo ni neno la Kristo sio matendo ya mwili ni kuna watu wamejenga wanaamini wanaenda bingu. unajua kujenga wokovu nini ni wokovu ni nini? wokovu ni uhakika wa kwenda Salvation is the assurance to the way to, to heaven. That is the salvation. The assurance. Kuna watu wana assurance, wana uhakika wa kwenda kwa sababu ya sadaka zao. Eh, sadaka sana nimesaidia na anaweza kaorodesha idadi ya watu wasaidia wa Hata hao watu wa Eh. Yesu alimuambia Wayahudi walikuwa na jitahidi vitu vizuri. Myahudi alikuwa hashiki nyama aliyekufa Alikuwa anafanya vitu vizuri akitoa sadaka, mara Anakufunga anafanya nini? Haina nasema angalieni Makahaba wanawatangulia kuingia. Eh Makahaba wanawatangulia kuingia mbinguni. Eh Eh Hayo, mwanchentu lazima tuijenge ukungu wetu lazima tuujenge juu ya nini? Juu ya mlamba. Na naomba ni nihitimisho ni, ni, kipengele kidogo cha wokovu ambacho ndio cha muhimu kuliko vyote. Kabisa. Kwa kusema hivi, watu wengi. Wat, mtu moja sasema, buwana, jee, watu mtu mmoja wa anieleza asema bwana, je, watu wachache ndio wanaofalika sema jitahidini kuingia ndio jitahidini kuingia katika katika mlango ule umeimba. Watu wengi wamejenga juu ya okovu wao juu ya mchanga. Kwa sababu so Yesu Christo, we. mimi sijui wali Lakini siwezi nikae kusema kwa sababu Christo, kwa ni Christo, sema, watu wengi wanaenda minguna, wanaenda motoni? wanaenda motoni. Wanaenda katika njia Sasa, hili ni somo baya liko linani sasa hili. Are you feeling judged? Unisona kukumbia. Unaambia ukweli kusudi bado maada bado tuko hai. Wakati bado tuko wazima, eh? Hata kama unahisi kwamba uko vizuli vizuri, eh, Neno hili umeishalisikia. Nenda chumani kwako, piga magoti, nyosha mikono. Peke yako na Mungu wako, mwambie Kristo nipe wokovu. Wa milele nipe bure. Nina kiu na wewe. Yeyote atakayelitia jina la Yesu Kristo, Warumi tatu Harumii 10:13. Yesu Christa, tumukole, Yesu Christa. Eh. Hoja ya pili inahusu vitu gani tujenge juu ya mama La kwanza ni wokovu. La pili ni pale maisha ya wanadamu yanapoanza. Malezi ya watoto. Watoto wetu. Watoto wetu, Eh, lazima tuajenge juu ya Kristo. Wewe tangulee kusema ni kusema. Leo hii malezi ya watoto, fikra za wa, kuhusu mtoto anapokuwa na nini, yamejengwa juu ya mambo yafuatayo. Yamejengwa juu ya kompyuta na simu na TV. Oi, watoto wanaangalia TV, wanaangalia kompyuta, wanafanya nini? ndivyo vitu vikubwa vya maisha yao. Yamejengwa juu ya makatuni. Watoto maisha yao. Ni watoto wangapi ambao mzazi wako anaweza kumeambia kwa kwamba hiki sasa hivi soma kitabu labda cha Mithali. Mhubiri. Wewe ruka matendo ya mitume. Lakini utakuta kuna katuni zimenunulwa zimejaa kwenye shehe. kuna vipindi vya TV, kuna kila kitu. Huwezi kuniambia kwamba watoto wamejengwa juu ya Mungu, wamejengwa juu ya hivyo vingine. Tupatwe kokotea tafsiri Biblia. Ah tuseme wote ndio au la? Eh, atcseme wote ndivaa hola. Eh. Mm. Kwani waya niulizo? Ni, well, ni sana mtoto kumjenga juu ya Biblia kuliko kumjenga juu ya cartoons. Is it very hard to upbring your child on, uh, on cartoons than on TV? Which one is easy? Ni kipi ambacho ni rahisi? Mbona yeye so, so. eh, ni kwa sababu hali haliuzu kwani ni kumbure Eh kwamba mtoto wako ana anakisoma, ana kusoma anatoka ana soma lakini watoto wengi wanajua kusoma, kusoma kwa kuwa na miaka mitatu eh, mpe Biblia hii Biblia yako na mfundisha namna na wewe mwenyewe ujifunze njoo hapa tukufundishe Soma Biblia uko naweka na alama nimeishia hapa sura hii na nimemaliza sura hii na maliza sura hii eh? Na mwanzo unaweza kusoma usielewe, wewe nikwambieni, ukisoma lakini wa Mungu wa na asema, yetu anaye tafuta, ukitafuta kweli Mungu utaipata. Anayebisha atafunguliwa. Matawi wa Leo hii watu wamejenga wakijitahidi sana wana, wanajenga watoto juu ya shule nzuri, shule za vipaji maalum. Best schools my ch children. Eh? To best schools haina ubaya moja kwa moja lakini sio mwamba huu. shule zuli, mwamba mtoto si yume si shule gani Tanzania by the way watoto wengi wanaosoma shule za kitanzania wengi unaweza mzaza milioni sita, milioni kumi kwa mwezi Huwa tukikutana hivyo kuwa wajinga vile nime, nime hey. wajinga vini kwa sababu Biblia nasema, kumcha Bwana ndicho chanzo cha maarifa. Yaani unapokuwa unfunza mtoto kwenye Biblia hata hivi vitu vingine atavijua. Sasa unamzoea je niache kumpeleka shule. Mpeleke shule lakini hakisha kwamba eh tafuteni kwanza oflami mwingine, mwingine yote mtapata kama nyongeza, kama ziyada. Haya tunaongea maneno tunaonekana kama tunatukana kama tumerufwa na akili kama hatuna ufahamu fulani kama tume lakini ehe akili nyakati zinakuja asema bwana nyakati zinakuja asema bwana kuna wazungu wako hapo Ukraine wana shule nzuri kuliko sisi hapa kuna watoto wa kitanzania wanasoma Ukraine wasiopungua 500 kama sio mpaka 1000 wameenda kutafuta shule nzuri kule lakini watu Wamewacha magari yao na nyumba zao, wamejificha chini ya, ya nani kufa wakufa mitaani. Eh. Shule walizokuwa wamezijenga nzuri kuliko za Tanzania hazijawa mwamba. Eh, shule za Ukraini sio mwamba. Eh, na zile za sio mwamba. Na nilishafundisha mwaka 2021 kwamba ya dunia inakuja. Shule zote za dunia hizi zitakuwa sio mwamba tena wakati vita vya dunia vitakapo lipuka ni zamani sana nisiona bima moja kwa moja sijui lakini bibi mambo haya kutokea mkiona haya mambo kizazi ki mpaka kwa hiyo vitapita ya kizazi ki lini sijui eh. wamejenga baada ya kujenga watotoao juu ya neno la Mungu, juu ya ibada, juu ya utakatifu, juu ya neno la usiku, wakajifunza, wakala, wakashiba. Eh, mtu hata isu kwa mkate ila kwa neno kutoka kwa Mungu. Lakini watu wamejenga watotoao juu ya kuhakisha urithi. Eh, mtoto wangu nimeshamlizisha shaba liko huku, ina nyumba iko pale na kiwanja na nini na nini. Hivyo vitu vyote ni ni, ni ni mchanga hiyo. Vinaweza vikawa mwamba mdogo, iwapo kuna mwamba mkuu ni Kristo kawa miji tenga kabisa ni mwamba mkunana na nanielewa au mnataka nilie nisha lilia watu wamejenga niko naongelea kipengele vitu vya kujenga nimeanza na okofu cha pili kujenga juu ya mamba ni malezi ya watoto eh wamejenga e, malezi ya watoto wao au, au ukuaji wa watoto wao juu ya mira na desturi za kabila lao E, hakikisha mtoto anaenda hivi ni aivute Sijui chake siyo anajua makab, makabuli ya babu zake yako api na nini na nini na nini ajifunze na Hivyo ni vitu vidogo hiyo sio miamba hiyo Hapa hakuna miamba hey. watu wa, wanam, wamejenga watoto wao juu ya vipaji kipaji cha kuogelea kipaji cha uigizaji kipaji cha kucheza mpira si nini vitu vyote sio miamba hiyo kulingana na Yesu Kristo. Ndivyo ndo vinavyokula muda mwingi wa wazazi na watoto wao. Eh? Ah, najua hapa niko na, naonekana kama natukana watu. Lakini <laughs> situkani nasema kweli. Bana sidangany. Sema kweli kabisa. Eh? Watu wamejenga, watoto wao wamejenga. Hawaja, wamejenga wamewajenga juu ya diamond, juu ya waigizaji sana, wa juu hata majina maskini na waimbaji kuajua waimashiki wewe wema tu mabinti wanajifunza ili kusudi watembee kama huyo na nini na nini hakuna aliyejenga mtoto wake juu ya paulo anasema nini katika kitabu cha waibrania hakuna aliyejenga mtoto wake juu ya petro juu ya kristo juu ya vitu kama hivyo sasa huyo huyo diamond nini wewe mtoto anamjua diamond kuko anamjua kristo alafu natoka pale unapiga magoti na maomba mungu mungu atakupa atakujibu mtoto anamjua diamond kuko Kristo Mtoto watoto wa Tanzania wanajua wana, wana maneno aliyosema Kristo na maneno aliyoyasema diamond kwenye nyimbo zake Watoto wa Kristo wanajua yapi zaidi sema ukweli Ya dabunu Watoto wamejengwa juu ya ushoga wa diamond choga yule Eh na kadhalika kitu kingine cha kujenga juu ya mwamba ndoa na familia Ndoa inajengwaje? Ndoa inajengwa wakati wawili wanaokuja kuwa wana ndoa wanachumbiana. Lakini hapo ni hatua ya mwisho. Hatua ya kwanza inatokea huku utotoni kimsingi. Eh. Ni kimsing. e, sawa na unapoona siku mti unaanza kuzaa matunda. Usifikiri ni yale au kama kwa mfano kama maeme usisikii kwamba ni ile mvua ya mu, ya, ya, ya maeme si kuna mvua ya maeme unaijua eh inaanza kutoa zile nani e, nini zile eh yale maua maua ma, ya, ya maeme kwa mara nyingi mwezi wa nane pale usisikii ile mvua ndio inaleta yale hapana ni mvua ya miaka 20 30 15 kumi, ya huko nyuma kwa hiyo hata uchumba, kuwepo kwa na mtoto aliyekua kwa juu ya katuni, juu ya nini? Alafu kaja akatengeneza uchumba mzuri na uchumba ukishakuwa mbaya ndio haibu. Leo hii wakristo hawana aibu wanakwambia, sikiliza wakristo wanachosema. Kristo anasema Eh kwa sababu hiyo mwanamume mwana atamwacha ataacha wazazi wake ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili huu na alichokiunganisha Mungu wanadamu wasikitenganisha. leo Yesu anakuambia tumefikia wakati sasa Wakristo Kristo tunahitaji ndoa za mikataba ya miaka kama kama watu wanapowajiliwa serikalini au wanapowajiliwa kwenye mashirika unakuta wana ya miaka mitatu ndoa ya miaka mitatu mitano kwa hiyo haiwezekani kadumu sasa hiyo ndio huo ndo maana aliyosema lakini ni mawazo ya Kristo jamani ni mawazo ya Kristo Una kusema sasa mbona kama jamani, kwa wewe mtu mkine, katamani, e, kama da, da, da, da, eh? wa kwanza alitanjiaambia mimi wakati kama wa wanane watisa tisa alivokuwa analilia taifa lake mpaka Mungu kwenda kumshika mimi na wewe tuliko hapa tunaweza kuililia Tanzania ikapona eh kweli kabisa tunao uwezo tunao uwezo eh e? ndoa zimejengwa juu ya nini ndoa za leo zimejengwa nini juu ya nini wewe sikiza ndoa za leo zimejengwa juu ya nini zimejengwa juu ya elimu eh usiwaone golikipa Eh tafuta mwanamke PhD na Masters. Mungu haja sio hiyo habari haizipo kabisa kwenye Biblia. Tafuta no. Mungu mke awe mchapakaji. Kwani kuchapa kazi na PhD na Masters? Ndiu kuchapa kazi Pana, na kazi yake ya kwanza nyumbani kwake. Hata kama atakua na Masters 50 kama nyumbani hakupo, hakuna, master, hakuna faida ya Masters. Wala PhD. Wala bachelor degree. Leo ndo nyingi na nyingine na, hizo nasema na, kweli na naomba tunapokuwa tumekaa tunamsikiliza mhubiri Biblia inasema Na wa kwanza sababu tunaweka kamera hapa, kwa Sababu tunasema kweli ukweli ukweli haujifichi hau, Ukweli haujifichi ukweli unaweza kufanya vitu vingine vibaya ukweli unaweza kuuma unaweza kuudhi ukawudhi watu lakini ukweli hauna tabia hau, hau, e, ya kujificha wala hauogopi mabaya Eh ninaye nasema haya kuna watu watanichukia faa ukweli hauogopi kwa kuna watu watakutukia hata ukiona unaanza kuogopa kama kuna watu watakutukia ujue huseme ukweli kweli haujifikiri na kasoro kwa watu oh, hautakabari Amba ndo na upendo vyovyote nenda sambamba hayo maneno eh. anasema leo leo ndoa zimeyeyuka jua kazi eh eh huyu ni uh, daktari huyu sijui ni engineer. Ehm hey, mke wangu ni daktari ni engineer na nini hata mme. Ya kwa upande wa mme haina ubaya kwa kazi ya mme ni kuprovide ni, ni kuleta chakula mezani. Eh. Hey. Lakini sio kimsingi naweza kukuhakishia yule yule fundi anayefanya kazi wakati mwingine akatoka jasho. Ehm ehm anaenda kwenye jiji la Dar pale katikati. Kati. Sasa hivi jiji la Dar es kuwa kama nyoyo. Come speak. Eh, si New York lakini anafika miji ya Marekani. Na saizi miji mikubwa haiko Marekani, huko mataifa ya Mashariki. Eh? Nenda lile jiji la Dar es Salaam. Ukitaka kuona kama jiji limependeza alijapendeza, unaangalia nini? Idadi ya madaktari walioja mle Dar es Salaam au unaangalia idadi ya majengo leo simamishwa? Sasa nenda ule kujua wakati mwingi. Aya nina kaangalia zile barabara nyingine zinakuta juu nyingine chini nyingine zinamzunguko na nini. Pale utakuta wale sio kazi ya nani? Ya master na Ni kazi ya watu ambao wana wana, wana, wana, wana certificate ya, ya ufundi. Na nanielewa? E, kwa hiyo vile vitu ambavyo jamii nataka kuweka mbele wakati mwingine wala sio mbele kidogo. Leo ndoa zimejengwa juu ya ya kitu kinaitwa eh We... usawa wa kijinsia. Eh hey. hey, 50 kwa 50. Mungu hajasemaje habari anasema eni. Anasema enyowe wake watini wa mezenu kama vile kumtii Kristo. Mke amtii mme wake kama anavyomtii Kristo. Sasa niambie kama ni, ni nani ambaye anasema kwamba ana usawawa kijinsia na Kristo. Na ninyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyopenda kanisa lako. Hivyo vitu havimo kwenye Ukristo leo na ndivyo wanavyohubiri kwenye madhabahu yao na ndivyo wanavyoamini kwenye imani zao. Na lazima asemwe kwamba tumehubiri makosa mabaya ma, basi hebu ishe hapo bwana. Meshahudi wa kutoshwa. Mimi nasema kweli. Eh? Ndoa za leo zimejengwa juu ya fashion, uvaaji, suruali. Ki bwana wake anavaa masuruali. Wengine ni wachungaji wako mbele siyo wana, wana na masuruali yao. Mungu anasema kitabu cha kumukumbura 33:22 mstari mwanamke asivae mavazi ya mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya <laughs> kwa maana anayefanya hivyo ni ma, ni chukizo mbele za baba huyo mtu ni chukizo wala mwenyewe ni chukizo mbele za alafu hata shumura. kwa mfano, nana zamani situhu, kwa tunasafiri safiri na na matreni treni ready mimi huwa nasafiki kutoka mwanza kuja hapa Dar es Salaam. Baada nikaanashukia na shika basi. Pale lerwe huwa kuna viovu vinanuka. Kweli kweli. Sasa hivi nafikiri ameshaacha, sijaenda muda. Yale ni machukizo ya. Ni nani unaweza kukaa kwenye chocha lerwe nusu sekunde. Utaenda uta, utajihudumia utaji, utaji, huko mbali kabisa tena unajikuta unaenda paka uchafu na karibia huko ulipotokea. Sawa. Kwa basi ni machukizo huwezi kukaa pale kwa Mungu akiona maisha yetu akaona ni kama vyo hakai pale ni matukizo yake anaondoka yule anasema msimzimishe roho mtakatifu wa Mungu eh hey, anaondoka ndio hey. hey, hii mwanamke ameolewa yuko kwenye ndoa anavaa wali ili kusudi tu abananishe viungo vyake aonyeshe wapi Hapana tusifanye hivyo haimpendezi Mungu usiseme kwamba mimi nimesema hapana ni mimi nakwambia hicho Mungu sio mimi eh kitabu hata lini ni, kwa, ni, ni. Mina, mimi, ni basi kama huamini basi kama hilo ni safari nyingine kama unalai, kwamba wele, kristo, na Kristo ndio Mungu wako ndio mwokozi wako na Biblia nilio, basi mimi eh. M tuseme kitabu cha Mwanzo mlango sehemu mbili tofauti tunakaribia tuna kumaliza. Mwanzo mlango mwanzo ni inaitwa Genesis eh? Genesis chapter 1 um, mlango wa kwanza 28 verse 28 Bina na sema hivi Mungu akawabalikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajazeni nchi na kuitiisha mtawale zamato baharini. Ndoa ya Mungu imejengwa juu ya kuzaana kuongezeka. Leo leo ndowa za za, za, za waKristo hasa, za Ukraine huko, za Ulaya huko, za Afrika us, us, usomini huko, Ukristoni zimejengwa juu ya ya kufunga vizazi. Eme ndambi ni lini Mungu alibadilisha akasema ah mambo bwana niliandika zamani kwenye biblia lakini sasa nishaacha eme nimebadilisha lini Mungu alibadilisha agano laki. Biblia sema, maneno haya yatadumu hata milele na milele, hata na zitaondoka lakini maneno yake laki yatadumu hata milele <laughs> Sawa tunos, video, popular they are not popular they are not Eh <laughs> Biblia nasema katika kitabu cha mwanzo mlango mwanzo eh, Genesis chapter 2 mwanzo mlango wa 18 verse eh, Genesis 2:18 inasema Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. ni kama kama ni rais Mungu anamtangenezea makamu wa rais. Lakini nasema, apana, tunataka usawa huku duniani kwenye kwenye katiba iliyotengenezwa kwamba kuna mmoja mwenye mamlaka awe mke awe mme, mwingine ni msaidizi wake inaheshimika haina shida lakini hii ya Mungu, mungu, mungu mengedhe, mba, ndo haitakiwi bana Mungu adharauika sisi hicho Mungu adharauika sisi Unaizungumza sasa wewe mstani umeingiaje nilikuwa na kuonyesha kwamba ndoa zao hazijengwa juu ya Kristo hazijengwa juu ya maamba kwa hiyo zinaanguka Somo la leo ni sema kujenga It will never last. It's never built for last or to last. Itadondoka tu Itaka, itavunjika. Na yeyote anye sababu ya kugunjika eh mimi nasema Mungu atamvunja Kitu kingine cha kujenga juu ya mwamba Maki kitu tunaangalia vitu vya kujenga juu ya mwamba Sio kila kitu cha kujenga juu ya mwamba Ni vile vitu ambavyo ni vya maisha yetu ya kiroho Eh jamani ngoja niongee na ninyi kwa tuko pamoja tunahubiriana Isomo limekuwa zito sana kiasi kwamba halieleweki au limetulemea sana Bali ni kweli, this is the truth. Yeah, the By the way, leo ni Jumapili, siku ya bwana. Jana hatokuwa tunafanya hivi juzi hatukufanya, labda anahamis tulikuwa nasoma la lahamisi. Jumatatu, sio mbaya siku moja kusikia maneno ya Mungu. mpaka sasa tuko kwenye sura moja tu, yeah. kingine cha kujenga juu ya Yesu alisema atari emtone katika kitabu cha ofeso. Makanisa ya leo hayajajua juu ya Kristo. Kweli. Na ukichunguza ndicho chanzo cha huku kote ambako kume kuharibika. Ndoa zifufaa, watoto walioharibika, e, jamii hiyo inayo ina uhana na nini? Ni kwa sababu makanisa yao hayajajua juu ya Kristo. Eh. Unao kweli? mtu katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 wa 19 Ephesians eh, in the book of Ephesians chapter 2:19 Waefeso Biblia Basi Basi tangu sasa ninyi si wageni wapitaji bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu wa nyumbani mwake Mungu mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii naye Kristo Yesu mwenyewe nijiwe kula pembeni of Kristo hajengi kanisa ana, ka, kanisa ni la Kristo Mjezi mkuu ni Kristo lakini anatutumiao Anatumia mitume wake akina petro na paulo na manabii nabii mtu yote yule anayehubiri neno la Mungu hii naongea na tunaoongea nafasi ya nabii wa Mungu Liyo, hapani. Eh. Maganisha lazima angejue wa Kristo wenye we, wenye we, we, we, we kumbeba Kristo. Leo hii wa Kristo na emme kaangalia taswira ya mchungaji wa nabii wa, wa kikristo Kristo leo. Au mchungaji wa Kristo. Anafanana nini? Anafanana na mwigizaji. Eh? Anafanana na celebrity, celebrity ni wale wa wa wa shereheshaji flani. Eh. Leo hii uwezo kwa tofautisha mchungaji na yahubiri na MC. Mzee watu wanakuwa na visa sauti hii wamepiga oh nywele wameziinua. Mungu anasema mwanaume sio na nywele ndefu kwa fafanuzi. Katika kitabu cha kunto wa kwanza mlangu wa 11 na hakuna agano la tatu lilokuja kupinga kwa kunto wa kwanza 11 kiwao nasema ni aibu mwanaume kuwa na nywele ndefu. Lakini unakuta eh, wako hivyo. Kanisa la leo limejengwa kwa ya sadaka Leo hii mtu akitaka kuanzisha kanisa anakuwa anapiga mahesabu yote yanagotea kwenye mapato. hatazunguka e, huku, atafanya hivyo lakini hatimaye anaangalia nitafaidi shilingi ngapi? Eh. Kuwezuka kanisa juu ya fedha, ukalijenga kanisa juu ya Kristo. Hamuwezi kutumikia mabwana wawili. Mathayo mlango wa 6. Hata chukumo. Inakuambia e, tuko tu. Tu, tu, tujenge treni <laughs> eh, tujenge tu Siyu Siyu tujenge reni, <laughs> mia, mimi niko hapa mjini nimejenga nyumba saba tena sio nyumba mimi ni nyumba eh. kiburi cha uzima kiburi cha fedha alafu alafu watu ndio haiwezekani haiwezekani na Kristo alishasema hayo maneno haiwezekani kujenga juu ya mtu wa namna hiyo na bila neno la Mungu alafu lio kanisa likasimama litasimama kwa idadi ya watu kwa sababu wanadamu wengi wanapotea litasimama kwa sababu ya nyimbo nzuri kwa sababu wataleta bendi nzuri watowenda kina Rosie watacheza wata watafurahita miri lakini kanisa la moyoni la Kristo halipo halipo halipo halipo katika kitabu cha kwamba tumejengwa juu ya Kristo Mata. B Maathayo mstari Kwa mtu kama Biblia, uwezu kwa bibi. Uwezu kasi, soma mstari yote inayofanana na hilo inayo eneo kiasi. Lazima ufanye Vinginevyo mtalala Kwa hiyo huo naomba usoma waseso utoshe tu kutuongoza. Labda tuende mstari wa, wa... Tuna kwa kwanza. tuenda kwenye, amos, wa kwenye, to, kwenye, amos, kwenye amos, kwa kufunga. Tenda kwa haraka niishia. Kutu wa kwanza First Corinthians 2 eh, eh, mlango wa verses 1 to 5. wa kwanza mpaka kwa ngapi? alijenga alijenga ambao kanisa la mundo, eh. Nasema basi ndugu zangu, nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima Leo hivi makanisa benye kujua hikima, wala mimi misemo ya kina Obama, misemo ya kina Mandela. Mtaweza kuinukuu ku misemo ya hekima ya kina Mao, na hata watu wasiomwamini hata Yesu Kristo wanakwambia akina mahakimu wa gadi. Eh. Kuna msemo huko kanisani, makanisa yanasema mchukie chukia dhambi usimchukie mdambi eh, hate the sin eh but love the sinner hu msale kimsingi haumo hata kwenye biblia ni wa, ni, ni wa mabudha i mean sio ni wa wa hindu hindu mmoja etwa, ane, wanani, wa mahatma gani leo hili makanisa wanadamu yengi wajua hekima mahatma gani asiye kuamini hata Yesu Kristo hata siku moja la no, la no, no, no, no. Anasema hivi, basi ndugu zangu mimi nipokuja kwenu sikuje niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Kristo. Huyu mtu alikuja na hekima ya kujenga juu ya Kristo. Eh? Eh, sio lazima nikaenda kwenyu. Ni nika kwani niende kwenye, kwenye, kwenye Amos? Kwenye Amos 5 4 nitawaeleza kwa saa mbili. Amosi 5:1 nenda kasome pale. Kama unaanza kuandika. Ni msali mzuri. Amos 5 anasema hivi. Msiende kuitafuta Gilgal. Msiende kuitafuta Kameli, Msiende kuitafuta Betheli. Ni miji iliyokuwa na makanisa na mahekalu na, ma na, ma na mahekalu ya kuabudia, masinagogi. Na anasema nitafuteni mimi. Eh. Leo hii watu nirahisi kwenda kutafuta majengo makubwa, yale jengo la wanadamu wakidhani kwamba wanamtafuta Mungu mle. Hapana. Mtafute Mungu kwanza. Si kama tunaelewana. Mm -hmm. Kwenda kwenye kanisa kubwa, kwenda kwenye kanisa lilo vizuri, kwenda kwenye nanini, nanini, na nini na nini na kusanyiko kubwa, huko sio kumtafuta Mungu na Mungu amesema humu kwenye Amos si ndo huo. Lakini kanisa siyo mwamba huo. Kanisa inatakiwa dijengwe juu ya mwamba. Mtafute ule mwamba Eh hey, tafuta kwa Mungu, ujiulize wewe uko upata jenga pa. Jenga hapo okay. Leo hii makanisa yamejengwa yamejengwa juu ya nini? Juu ya doctorate, PhD. Wachungaji eh, Reverend Doctor PhD. Haipo ha, si, Sina muda wa kwenda kuyafafanua vizuri lakini kuweza kujenga juu kanisa juu ya, ya PhD eh, ili aheshimike eh, mse, wetu atatoka Nairobi Kenya ata ni mheshimiwa vyote wanashawishika wana mimi hizo doctorate ninazo kwamba hapa aurena anasema, mimi kama ni watu wa, wa kujisifu mwilini nilikuwa na sifa zote lakini vyote nikavihesabu kuwa mali kwa ajili ya Kristo pale kulikuwa na doctorate hizo lakini alipo anasema nilipokuja kuwahubiri wa, wa Korinto kuja kutengeneza kanisa la Korinto nilisahau nilisa, nilisa vitu vyote nikaje na Kristo peke na hekima zote nikaziweka pembeni na viewiangu via doctorate uh, Doctor, uh, the greatest uh, mkuu maneno makubwa makubwa. No? Hekima ya dunia. Watu wa hekima, ndiyo siyo? makanisa juu eh, ya, ya ko, Makanisa juu ya sadaka ndio sio na mali. Makanisa majengwa juu ya yako kuna makanisa yanaangalia koza watu hayaangalii utayari wa utumishi. Mtu ana lazima amridishe mwanaye, amridishe mkewe. Unakuta baba ni mchungaji, mke siyo ni mchungaji, kiongozi msaidizi, siyo mtoto ni cheo gani na nini? Ni ufalme wa nyumbani pa. Pale hakuna Kristo. Kama wapiwa na uwezo kama ambao kama ni wachamungu kweli wana Kristo, kama ambavyo Mungu alijenga juu ya Musa, alijenga juu ya Haruni na Miriam. Sawa? Lakini ukuta sivyo hilo. Makanisa yamejengwa juu ya miujiza na ishara. Yaani kama ukishanyohoa miujiza na ishara, umeimaliza makanisa ya Tanzania. Miujiza na ishara. Ndiyo siu Kanisa ambalo linakosea lisiwekeweke miujiza, mi... ndio sababu wakisha wanafanya unasigia wanaanza wanawapanga watu. Kuna watu ambao ni kama ni muujizaji wa siku zote, anaweza kama pepo kila Jumapili kwa muda wa miaka yote milele. Me, Makanisa yamejengwa juu ya mira na desu. Ndio sababu leo watu kifika mwezi wa 12 watu wafanye nini? Lazima aende kutambikia. Hajariishi ila na mkristo, mkristo hajarishi sini kiongozi. Apana, lazima endeka, Apana. Kujenga juu ya mchanga ni kinyume. Nipo kwa kujenga juu ya mamba, kinyume chake ni kujenga juu ya mchanga. Mnaonaje nikisema kwamba hiyo sehemu ni ruke eh somo kwa jezekeli mbona sema kuna watu wachungaji wa wa, wa, anasema mtu anajenga ukuta dhaifu mchungaji anakuja na upiga rangi baadaye kumambia kwamba ukuta ni waovi wa wangushe jenga upya anakuambia anakuja tu anaoupendezesha e. mtu ni mlevi ni mwongo ni mjinga wa namna anakuja anasifiwa tu ana, anafa, tena juu yake anapewa na uongozi kanisani huko ndiko kupaka rangi Eh. Nashangoa cha mwisho. Turede katika turudi kwenye Mathayo. let's go back to Matthew. Mathayo chapter 7. Tusome sadaka ya 28. Verse ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo makutano Walishangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa anafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi wao. hapa Yesu alishuka mlimani. Unajua no, tuliposoma mlango wa tano. mlango wa sita na mlango huu wa Yesu alikuwa ameshapanda juu ya mlima. inato no, the sermon on the mountain. Somo la mlimani amemaliza kuhubiri, anaanza kushuka. Tukio kunaa kwenye mlango wa 8 alikuwa uh, chini aridhini uh, barabarani huku kwaisha ya chini ya kawaida. Anaametoka mlimani. Lakini angalia attitude au kitu alichotoka ndani. Watu walivyomsikiliza Yesu anahubiri wakasema, mm -mm, "Huyu sio kama wengine huyu." Inatakiwa tunapohubiri. Ni inatakiwa ninapohubiri, mtu wote unadhani walipenda Yesu walipohubiri? Makionje walikuwa mafarisayo walikuwa hapendezo, lakini walikiri kwamba huyu hahubiri kama wao. Inasafishwa tunapohubiri, tusihubiri kama wao. Tuhubiri kama Kristo. Anasema haya matendo naye yatenda, mtu akiniamini atatenda kama haya. Naam, na zaidi hata. Kwa hiyo tunatakiwa tukihubiri, eh, ukienda kuhubiriwa, uhubiri kwa uh, uh, ujue kwamba huyu anayehubiri anahubiri kwa amri. Ha, ba, kanuni ya kuhubiri Maneno ya Mungu nini? Sio kama ni mtakatifu niko wote hapaa, hapana. Anahubiri maneno ya Mungu. Eh. Hachagui yale yale yanayowapendeza watu. By the way, kwenye Biblia ukijifanya unachagua yanayopendeza watu, utabaki na na Zambia 23, utabaki na, na na Yeremia 29 na 33. Eh, mawazo mazuri na wao sio mawazo mabaya, ni mawazo. Utabaki na mistari ya kuhesabu. Kwa sababu unachagua hayo mazuri Biblia sembula ni ya kuonya na kuasa na kudhibitisha Biblia. Amina. Eh hey, lazima tuhubiri kwa mamlaka. Tubiri kwa Le, Ukienda kwenye mahubiri kaanza kuongea siasa, hutaubiri kwa mamlaka. Lakini licho anatuhubiri. Eh hey, they preach politics. Eh hey sijui katiba mpya sijui tuani inahusu nini ukiona katiba mpya inakusumbua. vua hivyo vingo vyako nina katangazo nina nini kachagwe katafute jimbo kagomee au anzie chama cha siasa watu wanahubiri huwa huwezo kuhubiri kwa, kwa mamlaka ukiwa unatafuta utukufu manadamu kwa vyeo vya, vya, vya dokt PhD hata siku moja uwezo kama hata huwezi ukachanganya maji na mafuta. Huwezi ukachanganya mambo ya Mungu na ya dunia. Eh, hata maana za Mungu. Mungu kitu ni ya Mungu, lakini kanuni ya Mungu kwa jinsi sio za Mungu. Eh. Wanatumia hekima zao, wanatumia za wanadamu. Hem kaza kazao. Soma Yohana mlango wa 12, same chache. Bapeni nitakwanisha maliza. Soma Yohana Yohana mbili, tisa. John 12. Eh? John 12 verse 49, 50. Eh? Yohana, mbili, tisa, na 50. Yohana 12. Anasema Yohani, tusi, tusi So, maneno ya Mungu ni mazito mimi. Jamani mjue kama ninawajua ni, niko pamoja nani. Niambie uko. Uko pamoja. Na juu. Maneno ya Mungu sio mepesi. Wakati mwingine ni mazito, yani yanaweza yakakulemea. Ya ya Lakini tukizoea, ukishazoea kubeba mzigo, baadaye una uwezo. Tukizoea maneno Mungu utaweza. Biblia inasema Yohana 12, mstari wa tisa nasema hivi. Yesu alimwangalia akasema mm, huyu mtu ubili siyo kama wale wengine wote yuko tofauti. Kwa nini kicho mtofauti ni nani? hivi. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu bali baba baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniaagiza nitakayoyanena nitakayoyasema na mimi najua najua ya yako agizo lake ni uzima wa milele basi hayo ninenayo mimi kama baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo Huyu mtu anajua ongea kwa nguvu. Lakini ndicho wanachofanya wa Kristo na mahubiri wao wanavaaenda kwenye Bible study kwenye unasikia siji kuna chama cha soma Biblia Tanzania. Hawa waweza kasoma na hiyo. Alafu wanaanza kutafuta kwa nini mambo yameharibika. Na nisibora unjua kama umeharibikiwa, wengine hawajui hata kama umeharibikiwa. Yesu anawaambia katika kitabu cha na sema "Ninyi ni masikini, mmeharibika, ma nini mko uchi na nini lakini hamjui." Mimi nawaangalia kwa macho ya rooni najua matazo yao. Baba Mungu ameweka kushukuru kwa ajili ya maneno haya tunasema asante kwa tuweza. kwa kumaliza kitabu cha Mathayo mlango ule wa saba Tumama maneno haya ya Mungu Yaka, kazi tusiwe kama watu tunajenga juu ya mchanga bali tumaji juu ya mamba. Mungu hatuwezi kujenga juu ya mamba bila wewe Yesu Kristo tunamwomba Mungu katoezeshe katusaidie neno lako ni zetu ni gumu lakini kwa msaada wako kwa huruma zako baba tutaweza Fano, bana, bana, bana. na kushukuru sana bwana na mabwana sati kristo katika jina la Mungu Baba bwana na Mtakatifu tunampokea amen